що хтось протягом трьох з половиною років вас відверто водив за ніс. А листи від неіснуючого Павла Павловича ще надходять один за одним. Моя надія, знову змінилося начальство, знову перевірка, чим це скінчиться для мене, твій навіки. Дорога надія, я живу і сподіваюсь на швидке звільнення, а чи реально це, якщо повернуся, обіцяю, Твоє життя перетвориться на райське існування. Не дозволю працювати жодного дня. Цілую. Моя єдина. Я вже не сподіваюся, що побачу тебе коли-небудь. Мої документи запитала Москва. А для чого? Що на мене чекає? Воля чи новий вирок? Усе начальство знову змінилося. Під ногами Трефілової, ніби раптом розверзлася прірва. І вона падає туди з усіма своїми сподіваннями муками, сумнівами і коханням. З коханням до людини, якої не існує. Так, свої марно втрачені гроші Трофілова якось відшкодує, врешті-решт можна звернутися до суду. Ну а як можна відшкодувати втрачене щастя? Мені і моєму синові, який чекав на батька, вже не світить сонце. Для нас обох життя втратило смисли. Ці трагічні рядки адресовані не Павлу Павловичу Дрозденку, вони адресовані Микитівському райвідділу внутрішніх справ міста Горлівки. Тому що особисте життя Надії Дмитрівни на цьому етапі стало цілковито прерогативою міліції. А листи ще надходять, щоб не заважати слідству, Трефілова змушена приймати їх від манько. і кожен з них для неї як ляпас. Уявний Дразденко, мабуть, вже щось відчув. Одразу різко погіршилося його здоров'я. Про гроші, ані слова. Він навіть всіляко підкреслює свою безкорисливість, викидаючи свого адресата глибокодумними сентенціями на зразок «Де починаються гроші, там закінчується сучасна людина». Вимагає, щоб Надія Дмитрівна кинула його і вийшла заміж. Яке благородство! Нагадавши про те, що з дитинства – він відзначався незвичайною вродою, водночас просить Надію Дмитрівну зробити останні зусилля і викинути його з голови. Підписується «Твій чоловік і батько». І кінець кінцем надходить перед лист, написаний чомусь друкованими літерами, де повідомляється про те, що Дрозденко вже двічі зробив спробу повіситись, а зараз йде в глибоке підпілля. Трюфілова передала слідчому 25 листів, зітканих із неоцтва і натхненної брехні. Як вона могла повірити у таке? Як могла поєднувати у собі освіченість і таку святу наївність, що згодом всі юристи, які були причетні до розгляду цієї кримінальної справи, лише розводили руками? І слідчі, і прокурори, і адвокати, і судді а також всіх, хто був у залі судового засідання. Злочиниці грубо, але, на жаль, успішно зіграв на самотності і винятковій довірливості Надії Дмитрівни. Але ж хто він? Одразу ж, звичайно, запитали Манько. Вона тільки знизала плечима мовляв, не Надія Дмитрівна передавала їй гроші, а вона передавала гроші Надії Дмитрівни оскільки та не раз зверталась до неї за позикою. Що ж до Дрозденка та його розвісних листів, то вона вперше про це чує. Тільки на Манько повернулася від слідчого, як одразу почала поширювати чутки, що Надія Дмитрівна пиячить, що перший чоловік її був якимсь пройдиствітом, і що взагалі Трифілову от-от мають вигнати з роботи. Це була така сама відверта брехня, як і в листах з місць позбавлення волі. Тим часом у Манько була вилучена курсова робота її неповнолітньої Лариси Дочки, студентки Донецького технікуму торгівлі, щось про торти і тістечка. Призначили почеркознавчу експертизу, і вона довела, що листи Дрозденка і курсова робота про способи виготовлення тортів і тістечок за загальними ознаками почерку ступенем його виробленості, формою рухів при виконанні основних рядкових літер, штрихів у літерах, напрямком рухів при виконанні літер, напрямком рухів при зв'язуванні слів збігаються. Всі збії утворюють такий комплекс ознак, який може належати лише певній особі. Отже, всі листи Дрозденка написані дочкою Валентини Автономівни Ларисою Манько. Наймовірніше, під диктовку матері. Під час розслідування з'ясувалося, що Надія Дмитрівна була не першою, у кого Манько спробувала видурити гроші. Вирішивши спеціалізуватися на звільненні засуджених, вона пропонувала свої послуги ще кільком знайомим, звичайно, за певну винагороду. Коли на Манько було заведено кримінальну справу, до слідчого прийшли представники міського відділу енергозбуту, вони доповіли, що під час чергової перевірки було встановлено, електролічильник у квартирі Манько обертається в протилежний бік. Тим часом з горлівки зникає Лариса Манько. Нею займається карний розшук.